El-Fecr, Dan yeri surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Vel-fecr və, və, və, və, və And olsun dan yerinə. And olsun 10 gecəyə. And olsun cütə və təkə. And olsun keçib getməkdə olan gecəyə. Hal fi zalika bu andlar aql sahibi üçün kifayət deyilmi? Alam tara keyfe faala rabbuka ki Rəbbin nələr etdi ad qövmnə? İrəmatətü'n-nəymadillətî ləm yəxlaq mitsəhə fil-bilad. Sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə. Halbuki, ki onlar kimisi xalq edilməmişdi. Və-Təmudəlləzinin cəbəsəxrə bil-vadi və Firəunədil-əutadilləzinin təğəru fil-bilad. Ha belə. Vadidə qayaları yonan Samud qövminə eləcə də sütunlar sahibi Firona onlar o kəslər ki ölkələrində həddi aşmış və əkseru fiha el fesadə səbə aləhim rabbuk sauṭa 'adab Çoxlu fitnə fəsat törətmişdilər. Rəbbin də onları əzabla qamçıladı. İnna rabbakal bil mirsad. Həqiqətən sənin Rəbbin nəzarət edir. Fa ammal insanu iza mubtala-hu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayequlu İnsana gəlincə Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyər. Və əmmə izə mabtələhu faqadara alayhi rizqahu fiyəqulu rabbī ehānən. Amma onu sınamaq üçün ruzusunu azaldanda Rəbbim məni alçaldı deyər. Kəllə bəllə təkrimunəl yətima vələ təhaddunə ala ta'amil miskin. Xeyr. Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz. Çasıbı yedirmeye birbirinizi birinizi təhrik etmirsiniz. Və təkulunə tərəs əklə Mirası hərisliklə yiyirsiniz, var dövləti də hərisliklə sevirsiniz. Kəllə ida dükkətil ardu dəkkən dəkkən və cəəə rabbuka və Hey. Elə ki, yerlər zəliyə gəlib parça-parça olacaq. Sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək. Və o gün Cəhənnəm Və o gün cehannam gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası? Yəqulu ya yə letni qaddəmtu li hayati. O, kəş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim deyəcəkdir. Pyumaidiəddibəəhuəxə. O gün heşkəs Allahım verdi əzaab kimimi azab verə bilmez. Wal yti quə onun bu xovladıq kimi, bu quluya bilmez. Ya ayytənsmomaə. O gün möminə deyiləcəkdir. Ey arxayin olan kəs. El-ji'i ila rabbika radiyatan merdiyatan fudkhuli fi ibadi wudkhuli qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön. Mənim qullarımın cərgəsinə keç. Cənnətimə should